Se on taas aika MNR-studiolle aika pitkään aikaan, aikaan. Eka kertaa olla näin akustin kanssa yhdessä. Moro, Apu! Terve, terve! Mä näitä studioita tehnyt korona aikana ja ne on ollut vähän erilaisia. Ollaan, olen etänä haastellut ihmisiä, ihmisiä. Tota, nyt saadaan olla kaksin taas saman mikin ääressä. Niin, niin ihan kivaa vaihtelu. Oon oh, aika erikoinen tunne, että kyllä tässä niin kuin paljon... Tietokone tullut opittu koronan jälkeen. Jos jotain hyvääkin hakee tästä. Joo, ehdottomasti. Toi tänään varmaan varmaan pureudutaan, pureudutaan tarkemmin ehkä, niin joukkueeseen jonka edellistä päävalmentaja kuvaa tilastot 1,95 piste 1,56 tehtyä maali, 0,78 päästettyä maali. 162 ottelua. 92 voittoa 40 tasapeli, 30 tappioa. Että täytyy sanoa, että tuonne 535 päivä stinttiin niin on todella kova suoritus vetää kahden pisteen pistekeskerrolka. Jo, se ei ole ollenkaan huono. Ei. Että tietysti siis kyseessä on rikka Nurling Aiko entinen päävalmentaja, päävalmentaja ja aiko, mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen seura tietysti, kun itse seuran aktiivisesti sit sitten sääköt jonkun verran seuranne. Mä ymmärsin, että sä tänä vuonna oot pureutunut enemmänkin niin kuin, aikoon pelaamiseen ja yrittänyt analysoida sitä, mitä ne ei oikeasti tee kentällä, kun ne, ne ei varmaan tee mitään. Joo, no sanotaan, että enem, enemmän tai vähemmän on kattonut niiden pelejä Varmaan kymmenkunta peli on tällä kaudella niin katsonut. Ja, ja se lähti siitä, kun me juteltiin ennen kauden alkuun että Nuli tulee uudistamaan peliä, tämä oli sun kertomaan ja mä haluaisin siis nähdä mitä siellä uudistusta on. Ja, ja, ja semmoinen päällimmäinen mikä mulle jäi, niin ryhmitys oli vaihtunut, mutta sitten taas se oli hyvin, hyvin sekava mun mielestä se heidän hyökkäyspelaaminen, sillä että mä en oikein päässyt kiinni siitä punaisesta langasta, mikä nyt on, Et se vaihtui vähän niin kuin pelistä toiseen, Et ihan niin kuin ne, totta kai, Pelikohtainen strategia on aina erilainen, mutta se perus, perustaktinen ajatus on yleensä sama. Mut, mä en päässyt oikein kumpaakaan kiinni, että kun se oli aika sekavan tuntusta. Enemmän sellaista, että pelaajat teki jotain ja toivottiin, että sillä saadaan tulos. Ja ei ainakaan alkukaudesta niitä tuloksia kauhean montaa tullut. Niin, siis nyt puhutaan valmentajaista, joka on hypännyt niin kuin, äh, miesten pääsaadaan jalkapalloon jo 9-luvulla. Kokemusta löytyy jalkapallon pääsarjan pelaajana neljä neljäottelun verran. Et ei ole niin siis millään lailla pelaajauran kautta tullut, vaan tullut sen Bromma Poikana valmennuspolun kautta. Et Bromma Poikana kasvatti, sitten on aloittanut siellä valmennusuransa, on valmentanut 16 kautta pelkästään AIKta. Al-Svenskanissa joko apuvalmentajana tai, tai päävalmentajana. Ja Nuulinkin joukkueet tekee aina vähän maaleja ja päästää todella vähän maaleja. Öö, talvella Nuulinil tehtiin jatkosopimus, jatkosopimus, tota, katotusten, eli 20. päivä helmikuuta 2020 Nuulingil tehtiin jatkosopimus, ja silloin oli, oli niin seuran paine, että pelin pitää olla hyökkäävämpää, pelin pitää olla näyttävämpää, että et vaikka siinä oli, siinä oli tullut edelliseen niin neljän kauteen, niin oli tullut kaksi hopeet, yksi bronssi, ei kaksi hopeet kulta, ja sitten tota, yksi 14 Ja se nelossia tässä oli viime käyrä. Se oli joo, se oli nimenomaan 2019. Viime sen kierroksella menetetty. Toistuks viime. Eikö toistukse aivan niin ja. Kyllä. Ja se Vestaruskin oh. meiras Karalla viimeisellä kierroksella edeltävänä vuonna, että et, ei siin se niin esim dominanssia ollut toki siis se, että se kertoo aika paljon, että että, että joka kerta Europeleissä poistutuki 19 sit silloin he ei saanut sitä nosta niin no. niin sit on ylkkää töl coachilla. Kaikki tietää me nuulin, on, me puolustetaan hyvin, me ollaan aggressiivisia ylhää, ylhäällä ja me puolustetaan ylhäältä, me ei kuitenkaan osata tehdä maaleja muuta kuin käytännössä kontrista. Niin sit sun sanotaan, että hei kuule, Saat nyt tässä vuodesta 97 valmentanut aikuisten jalkapalloa ja nyt me haluttaa, että sä rupeista valmentaa hyökkäävää jalkapalloa. Toimiikö se yhtälö? Ää, ei varsinkaan jos helmikuussa lähdetään sopimusta tekemään uusiksi tämä on nyt mandaatti. Jollain tavalla jotenkin tulee ensin inhorealistisenä, tulee mieleen, että seura teki uuden sopimuksen ja siinä periaatteessa ilmoitettiin jo samaan aikaan, että muutama huono tulos ja se saat lähteä. semmoinen kultainen kädenpuristus, että et saat hyvät taskurahat sitten tästä kiitokseksi 16 vuodesta meidän kanssa. Viisiä voi olla, olla joku tämmöinen taustalla, ja se ei tietysti kaikkien sopimuksen silloin tiedetty, että koronapandemia tulee lyömään aikon talouden ihan kuralle, että saa niin palkkaa vuoden 2021 loppuun asti, vaikka hän siis, hänet vapautettiin tehtävistään, tarkistetaan 27. päivä heinäkuuta 2020, se tarkoittaa sitä, että Nuullin oli uuden sopimuksen jälkeen 5 kuukautta, 7 päivän aikon päävalmentana ja tästä ajasta, Huhti ja toukokuu Ruotsin sarjat oli kiinni. Niin. Eli käytännössä oli kolme kuukautta seitsemän päivää aika päävalmentaja uuden sopimuksen jälkeen, joka piti kattaa vuoden 2021 loppuun asti. Niin. Että sanotaan, että lähtökohtaisesti lähtee tekemään uudistuksia, niin luultavasti hän lähti tekemään niitä ja sen takia se peli menikin niin sekavaksi siinä hyökkäyspelamisessa ei näin vähän. Vähän siellä oli jotain malleja, mutta se, muuten niin, ei semmoista toisteisuutta ollut. Että se, tämä voi selittää myös sen, että minkä takia se on ollut, mitä on ollut. Ja se maksoi myös puolustussuuntaan aika paljon, että, että aikollahan alkoi päästää maaleja. No, se oli semmoinen iso asia, mikä keväällä kiinnosti huomioon, mutta sitten taas toisaalta, nyt kun on seurannut näitä suurempia sarjoja myös, niin missä on tehty alkukaudesta hirvittävä määrä maaleja. Et nyt, Pari kierrosta, kun mennään eteenpäin, niin pystytään katsomaan, että johtuuko se yleisöstä vai onko se sitten sit vain joku tämmöinen väliaikainen. Välillä aina tulee jotain piikkejä poikkeavuuksia asioihin, niin tämä on niinku semmoinen, mitä mä nyt olen seurannut aika tarkkaan. Et kun yleisö ei ole paikallaan, esimerkiksi no oma, oma seura, mitä seuraa paljon, niin ja miettiä että kalveluin on tehnyt paljon maaleja, niin seikko siellä ei ole. Vastustajan kannattajia ja kotikannattajia, niin luokse vähemmän paineen pelaajilla. niissä maalintekotilanteissa ja ne onnistuu sen takia paremmin. Onko puolustajat pikkasen passiivisempiä kuin silloin, kun ne ovat Tää Tämä minulla on niin kuin Ruotsin pelistäkin tullut mieleen tyhjille katsemoille, kun pelataan. Niin onko se ollut yksi syy siihen, että maali on tullut niin paljon oman päähänkin. Ja siis aikohan nimenomaan joukkue, joka on aika paljon elää nyt siitä omasta kannattajaskeneestään niin kuin Hammarby, he mm. elää, elää siitä yhteisöstään tosi vahvasti. vahvasti, mikä varmasti vaikuttaa pelaamiseen. Se kuitenkin, mikä on aikon kohdalla niin heidän tehtyjen maalien keskiarvo on pudonnut ja heidän päästettyjen maalien keskiarvo on noussut. Eli tavallaan, kun tuossa puhuttiin, että se ero oli ennen 1,6–0,6, että mm. niin kuitenkin yksi maali enemmän tehtiin, mitä vastuustaan ja pelissä. Niin nyt se ero on pudonnut. Että nyt se ero ei olekaan sitten enää, kun siis käytännössä 0,2, niin siinä on vaikea voittaa pelejä. Mutta tässä on mielenkiintoista, nyt pitäisi vielä tuo pilkko siihen, mitä se on ollut heinäkuun lopun jälkeen, kun valmentajavaihdossa tapahtui, mikä se ero siinä on. Elikä jos tässä on koko kauden lukema, niin se alkukauden useimmat päästetyt maalit, niin se vaikuttaa vielä tässä vaiheessakin siihen tota, no niin, tilastoon. Tässä kyllä kattoa katsoa, niin greslakin, gzelak, eli Bartos Barto joka mikä puolalainen joka otti vastaan niin peistin, peistin, on ruotsis pitkään ja niin ja semihurri, niin kuin minäkin, mm. niin tossa, tota, hänen aikana niin että et lokakuussa kolme matsin kolme päästetty maali, enemmän kuin Ulingin keskiarvo, mm. sitten tota, syyskuussa Niin tuossa syyskuussa oli aika hyvä ollut, että siellä on niinku nollattu Mielvy, Hammavy ja Maalavy putkeen. Heckenberg teki yhden maali, Helsingborg nollattu, Falkenberg teki yhden maali, Östersund teki yhden maali, sitten Mielvy teki kolme maalia. Että kyllä tuossa niinku heinäkuun jälkeen kun katsoo... Niin on siis se selvä parannus niin kuin ainakin... Tämmönti... Niin on se kun toi, siis Nullinghan sai kenkään sen aikaa kun aika oli hävinnyt Hekkenin 4-0, ja nuulin aikaa... Aikaan tällä kaudella aiko piti yhden nollapelin, eli jos katsoo noit niinku, on siis iso aero, tai sit mainitaan neljä tai viisi nollapeli, ainakin jo pelkästään elosyyskuaikaa. Niin seitsemän, seitsemän matsii, matsii yksi nollapeli, ja sit sen jälkeen niin on, tossa on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi sitten 6-0 peli on kuitenkin niin tullut nyt sen jälkeen. Et on siinä niinku kuin... on, siinä aika, joo. on siinä trendi, trendisero. Edellekään ei olla kuitenkaan näis tota päästettyjen maalien, maalien määrässä, mitä on laajempina varsinaa oltu toki täällä on myös siis kivoja tappioita, niinku North Jersey 4-1. ja sit tota niin niin 4-0 joka olikin sit se lähtölaukaus lähtölaukaus Nuulingille. Uh, Nuulinga on oikeasti ikoninen. Itse asiassa lähtölaukaus oli toi, siitä seurannut YVOD-tappio 1-0. Se, että et, et Nuuling on ollut ikoninen Aikoille, on ollut pitkään mukana, mukana. että et miettii, että hän on voittanut Aikoissa uh, Ruotsin mestaruuden kakkoskoutsina, Ruotsin mestaruuden päävalmentajana useamman mitskun siihen päälle. Hän on ollut AIKOon kanssa Mestarin liikan lohkovaiheessa, et on, niinku siis on paljon, 16 kautta. Se on hirvittävä määrä. Se on, on hirvittävä määrä. Koska 16 kautta tarkoittaa sitä, että sun pitää jotain osata. Et Ruotsin tasoisessa siis niin siellä ei ole mitään kaverityöpaikkoja. Nyt on pakko korjata, se oli 14 kautta, et kun mä olisinkin niinku 16 kauden aikana, aikana ollut mukana, 14 kautta on niinku täysi kausi. Tota, Sitten kun miettii sitä millainen alku oli tässä uusimmassa hän tuli 2016, korvas toukokuussa Andres Almin, kun Aikoilla oli kausi lähtenyt huonosti käyntiin, Niiden piti voittaa mestaruus silloin ja hän oli yhdeksäntenä niin kuin, siinä vaiheessa toukokuussa, kun Almin sai kenkään. Kausi päättyi kuitenkin siihen, että Aiko saa oli saadetalvoista toisena, ole se oli hyvä alku. Ja kyllähän niin kuin joka ikinen vuosi pois lukien 2019 niin oli nousu johteista Nuulinkin kanssa. Yeah. Se on, voisiko siinä olla, että sitten tämmöinen toinen valmentaja ei ole niin huono sitten kuitenkaan, mitä tulokset on, mutta seuran johto ei ole sitten taas ollut ihan, ihan ajantasalla, että tavallaan odotukset ja vaatimukset on alkanut menee, kuunnellaan fanit, mutta haluaa aina pelata hyöttävän jalkapalloa vaikka se tarkoittaisi sitä, että me pudotaan sarjasta, sitten valitetaan siitä, että, että on paska valmentaja, kun se pudotti sen sarjasta, että fanit ei ole koskaan tyytyväisiä. Paitsi loppujen lopuksi, kun se mestarus tulee, niin ei kuka enää muista, miltä vaan se tuli. Ja silloin ollaan, että kaikki on hienoa. Fanit on ehkä yksi maailman vaikeimpi ymmärrettäviä. On, on aika fananttisiin kannattajia niin. Sen pari kertaa, kun siellä on peli käynyt katsomassa, niin aina aina miettinyt. Noilla kaverilla ei paljon pääsi liikun. Sä tosissaan myös tosissaan niin katsonut myös aikoinpelein, nyt, nyt Grislag, Grzelagin aikana, hitsin mä opettelen lausuttaa vielä jossain vaiheessa oikein. Grzelag. Niin, Jelag. tai sitten sit toivotaan, että saa kenkään. Tuli se kun semmonen niin vaikka mm. Pettersson. <lacht> <lacht> niin, mutta siinäkin olit taas lausukseen vai suomalaiset? Niin, niin. niin, se on että, niin, että Johansson vai Johansson. Niin. Et se, se ero, ero on tietysti suuri. Muuttuuksi aikon aivan peli paljon, vai tapahtuuko siellä oikeastaan yhtään mitään? No, on, on siinä jonkin verran muutos tullut, mutta sanotaan näin, että se mitä valmentajavaihdolla haetaan, niin, niin, niin on se nyt kurialaisempaa, se on selkeämpää, mutta ei se muutos on mun mielestä niin valtava, mitä niin kuin, varmaan niin kuin oletusarvoisesti voisi odottaa ja katsoa tuloksiakin. Niin jo oma pää on pitänyt paremmin, mutta ei, ei se mitään maaliiloittelu kuitenkaan olla. Niin, sitä se... Nyt tuli hyvä Nordshoppingin vasta 2-2, että se, se oli hyvä tulos. Sitten tässä Nordshopping aloitti kauden älyttömän hyvin. Nyt on ollut pikkasen hiljaisempaa viime aikoja. Joo, ne on siis ollut, ollut semmoinen. Mä alkukaudesta taisinkin sanoin sulle, että Nordshoppingille ei, ei löydy pysäyttä ja tänään voi selvästikään. Aja, aja. Mulla oli vähän sama tunne, kun näki pari niiden peli, että toi menee omi mene menoja, mutta... No, sit vaan ei ei siitä tullut valmista ja maailman, tulee maailman Marsi mestaruuteen se on ihan selkeä. Selkeä juttu ei tässä on kahta kysymystäkään. Kysymystäkään että se niinku, jos palataan taas tähän kun aikoon on analysoitu niin, niin aikon puolustaminen heikkeni ja sitten tavallaan niinku aikon maalivahtiosasto heikkeni. ni hmm. niin on Aika, aika isot asiat sitten tietystikin on on, kyseessä. Jos lähtee kolme, kaksi kolme runko pelaajaa ali, alimmasta linjasta. Niin onhan se kauhean menetys. Alim, alimman linjalta tarkoittaa malvahtia ja puolustajia. Sanotaan keski, keskilinjasta tai ylimmästä linjasta, kun puuttuu pelaaja tai palaa, niin se, on vielä, se ei näy siellä omasta päässä niin pahasti. Mut kaksi kolme avainpelaajat niin alimmästä linjasta, niin se on iso menetys keneltä tahansa. Se on just näin, että, että siinä Aikos on ollut aika iso, iso muutos. Ja jos miettii, niin kuin, että ketkä tuosta Aikos lähti viime kauden, kauden jälkeen pois, niin, niin Oskar Linner, Tarikelien ussi, nyt no tietysti Sunkren ihan loppukaudesta pelannukkaa, hän lähti sitten kesken kauden on äärimmäisen tärkeä pelaaja ollut aikolle AIK varsinkin varsinkin RUS-kaudella. Mm. Ja sitten tota, Nikola Stefanelli. Et kyllä, kysin, on niinku pelaajia, joilla olisi ollut niinku selkeästi käyttöön myös tämän kauden Aiko. AIK se miten toi lähti, toi Daniel Sunker, niin se oli tosi ikävä keissi silloin, silloin viime keväänä. Että saa nähdä, että palasen ikinä takaisin. Toivottavasti. Puolustuksesta lähti Ödegard. Musi sit musi mutta sitten ei ollut mitään apua. Apua missä? Stefan Silva lähti väläytteli ajoittain toisa moni hyökkäyspeli Peli ehkä niinku semmoinen mitä itse kaipaa kaipaamaan kaipaa niin oli Saletros, että Saletros oli pelaaja, jonka pysty heittämään paikkaan kuin paikkaa, että hän tavallaan niinku tuli siihen pystyi paikkaamaan Kofiadu duuta jonkun verran, ei siis mutta ollut yksi yhteen missään. Hei, ei, mutta semmoinen Pysty pelaaja, pystyi, pystyi pistämään. Kyllä niin kuin, oli kuitenkin nuori sälli, sälli että kyllä no, tommoisia jätkiä olisi tarvittu tällekin kaudelle. Toki raha puhuu ja, ja kaikille ei välttämättä valmentajakee minä toiminut, en tiedä mitä siis lähdössä olla monta syytä. Et, et, no Linner lähti sen takia, että et sai paremman diilin esimerkiksi. On, niin, on, niin, on mikä, on, mikä on aina niin kuin se, on paha sanottu, onko se pelaajapiga, että jos jostain tarjotaan tuplapalkka, niin se lähtee tuplapalkan perään. Me Jokainen tiedetään se itse. Varsinkin kun tilanne on se, että taiko saa niistä siirtokorvauksiin, niin kyllähän ne myy. myy. Et, että nyt sitten on ollutkin mielenkiintoista tällä kaudella, kaudella nähdä, että tuo niin Budimi Janosevic, joka nousi nyt, nyt Aiko ykkösmaalevaadiksi tälle kautta sitten, niin oli hänenkin tekeminen alkuun, niin kamaa. Siinä oli selvästi niin iso kommunikaatio katkos alakerran kanssa. Se ei herättänyt sellaista luottamusta, kun tulee keskityspalloita ja tulee pidempiä palloja. Me tiedetään, että takaa kaveri, joka hoitaa niin Itse kun olen katsonut aiko Matse, niin varsinkin Nordshirpin peliäkin katsoi tulee vähän semmoinen olo, että Janosjevic on... Niinku pohjoismaalaisista suurseuroista suurseurojen ykkösmaalaisista ainut, jolla on todella huono torjuntatekniikka siis hän nyrkkeilee kaikki pallot käytännössä aina pois et, et, tulee, hän torjuu hyvin hän on hyvin pallon tiellä en mä sitä sano se vaan että tuntuu että tosi helpotkin pallot niin, niin Janosevic silleen handisveskamaisesti lähtee torjuun niin niinku poispäin maalista nyrkeillä tosi harvoin hän lähtee liimaamaan, että monta tämmöistä tilannetta. Mä katsotan, mitä hemmettiä, että et, tuli ihan helppo pallo, tuli tolpan viereen, se oli oikeassa paikassa seiso, niin silti Se voi olla myös se alku, alkukausi voi jotenkin ajatteluun vaikuttaa, ja, ja näinhän pystyy putsaamaan helpommin pois, ei mitä mitään vaikeita tilanteita. Tai se on ihan vaan valmennus, se on hänen pelitapa. Joo. No ei, ei, totta kai ei voi syyttää että oli. Oli tuota, ennen pekingottelua, niin Al-Sanskanen kuntopuntarykkönen. Niin. Että onhan ne niinku tehnyt paljon asioita oikein, että alkuun näytte, et pudotaa. nyt pudotaan. Ja... Joo, ja nyt se näyttää aika turvalliselti, että niin. se, siellä on enemmän... Niinku, Joettepori saa miettiä, et Niin, et... tullaanko mikä, mikä on itse asiassa... Niinku, jo tiedän, että niillä on ollut vaikeuksia, mutta on se silti semmoinen seura historialta, että ei se ihan ensimmäisenä tuonne ton, puolelle sarjaa kuulu. Ei seä siellä liian kauan ehkä kuitenkin katsottiin pojaa spaki, ja ei? ei se niin. Se Ekono pelastaa. Ja itse... se, se viime kaudessa se oli paljon hyvää, ISKon pelejä oli kiva katto. Mm. Siinä oli vauhtia, siellä oli tekemistä ja hyvi, hyvin taktisia juttuja, hyviä, pelaajien yksilösuorituksia. Mm. Mm. Mutta mut, kun joukkueet oppii lukemaan sen, niin sitten pitäisi olla se, Suunnitelma B ja ehkä jopa sekin mukaan, ja se tuntuu, että se, sitä siellä ei ollut. Tässä kun katsoin Alsace-Skannin sarjataulukkoa, niin jos aikoa voittaa rastiottelunsa huomenna, kun ne pelaa huomenna vastaa vastaan rastiottelun, niin sen jälkeen Aiko on kuusi pistettä perässä siis sarjan kakkosia. Ei ne tuu tuossa viidesottelussa, mutta tästä kuutta pistetkin, se vaan kertoo siitä, että, että et miten tasainen keskikasti on tänään vuonna al siinä on Al-Svenskanin sijasta, sijasta on niinku siellä 11, 9 pistet eroa ja siinä vaiheessa niinku matsi pelaamatta, siellä 12 on 12 pistet eroa. Niin, että siinä alkaa olemaan vähän jo eroonut, niin. mutta silti 16 joukkoja ja hyvin toimii. Kyllä, että hyvin, hyvin tasaista. Ja sitten ni niin Helsingborg 22, Falkenberg 20, Kalmar 20 ja sitten Göteborg just yläpuolella 24 pistet. Niin... Ei se siis... Altsväliskanisissa Al on kolme kastia, on noin kolme, neljä paskaa, sitten on tota... oikeastaan neljä kastia. Niin, ne, neljä, neljä heikkoa, jotka kuitenkin huonon ottanut 20 pinnaa. Niin, nimenomaan. Että neljä, neljä heikkoa, jotka huonon ottanut 20 pinnaa ja sitten... Tota on Warberry yksin joka ei niinku, pelaa mistään, mutta tuossa välissä. Mä luulen, että joo, joo. Se Juhlipäät seura tyyliä. on onnellinen ja meidän nousi on <tuh> <joten, tuh> Nyt <joten, tuh> voidaan lähteä rakentamaan ensi vuotta ja katsoa, jos voidaan vähän parantaa. On, ja sitten siinä on keskikasta sijoittaa 2–11, ja sitten on Malme. <tuh> et tämän kauden aallos vähän Tuossa toss, on niinku, tuota, kun ajattelee, niinku, kun katsoo särjataulukko vaan, eikä mieti sen, niin. sen enempää niin kausi on totalin katastrofin. Viiden kerroksen jälkeen niin siellä voi olla bronssipäätö. Niin. Et, et se. Ja kaikki, kaikki muistaa, fanit muistaa taas, että hei, me saatiin bronssiin. Kuka ei muista sitä, kuinka katastrofaalinen se alkukausi oli. Tästä siihen, että kauteen 2016, jolloin nuulin tuli aikoon, niin alkukausi aivan paska. Niin. Ja sitten oltiin kakkosi. Niin. Ja sitten silloin kukaan ei edes ajatellut, että ajetaan maailma kiinni, koska siinä oli annettu se niin. alkuun. Sen. Vähän sama tilanne kuin nytkin. Mm. Niin, eli mitä me tota, miten me päätetään tämä keskustelu aikosta? Se voisi olla että kun, kun, kun on kyse aikoista, niin mitä vaan voi tapahtua. <höhö> Todella analyyttinen päätös. <hah> se, se on analyyttinen ja niin hyvin paljon kertova asia. Se mitä tällä kauden nyt on seurannut, niin se, kun on tarkemmin halunnut seurata, tarkemmin ja tarkemmin, mutta se seurannut sitä, niin se tunneskaala kyllä menee laidasta laitaa että sitä toi seura tarjoaa. Että... Mm, joo. Se kuvastaa aika paljon niin nyt seura, joita mä seuraan. Et, et, tunneskaala. Skaala, tota... Mulla tuntuu olevan vähän sama kuin ton... Clory Evertonin kanssa. Että... On, on, Joo, se on. Se on ihan totta, että Evertonin jatkuvat, joka mestarus, taistelut ja kalkkiviivoi, eikö se oli Liverpool? Niin <tri> <tri> sekaan, sama kaupungin. <tri> ja, no, nyt ei puhuta kuin ykkösjärjestä Evertonista. Niin. se on totta. Miten sä muuten muuta kerennyt jalkapalloa nyt, korona aikaa? Silloin keväällä, kun sit sarjat käyvät suudelle, ruotsin sarjan lukuun ottamatta ja suomen sarjan ottamatta, niin tuli semmoinen, kun se yleensä puuttui, sen huomasin pelkästään, kun oli yleisöä ja katsoit telkkaristen matsin. Se, se oli paljon viihdyttävän. Ja sitten sit tavallaan, niin kuin kesään kuuluu Suomen ja nykyään mun kuvioihin kuuluu Ruotsin sarjaistaan, niin silloin täytyy, tällöin täytyy katsoa joku Islannin liikamatsi. Ja vaan nähdäkseen sen, että mikä se taso on. Ja, ja, tota, no niin. Mutta nyt, nyt syksyllä sitten taas, kun nää sarjat käyn, niin, niin, nyt on tullut seurattu, että mä, mä oon koittanut niin sillattin vähentää kattomista. Mä en katso mitä, mitä tahansa pelejä, mä olen palkannut no, Sekin on aika paljon, 5-6 joukkoja, mitä mä seuraan koko kauden. Että jollei niiden peli tänään, niin mä en katso futista ollenkaan. Mä oon ite huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sen vähemmän niin kuin jaksaa kiinnostua esimerkiksi. Tai... Sarjoista niitä ei seuraa. Esimerkiksi mestareiden liiga, liiga, niin se on mulla jäänyt nyt ihan täysin pimeäntä. Se tulee myöhään ja sitten siellä ei ole silleen, et kun ei ole semmoista vahvaa tunne sille, että mihinkään joukkueeseen, niin sitten on todennut, että no ei, ei mun tarvi katsoa. Sitten jos on semmoinen, että joku kaveri pyytää kylään, no mulla ei ole kavereita, että on niinku hypotettinen. No siinä. mulla on ihan sama juttu, että niin, Että et, et, et, niin, et jos, jos joku kaveri pyytäisi kylään, niin sitten totta kai voisi ehkä mennä katsomaan, että et just joku niinku viikonloppu, oli Cable Open, olisi nähnyt pelejä telkkarista. Ja. Ei ollut yhtään ja. semmoista peliä, mikä olisi kiinnostanut. Olisi. Siis kla mulla on... klassikon kohdalla mä mietin, että katto, tuo katsoa. Sitten kun mä avasin niin kuin klassikon, ja sitten tota, meidän Otavat oli niin kuin, olohuoneeseen semmoisen palapelin kanssa, niin sitten totesin, että no, ei tätä klassikkoa tarvitse katsoa. Mä no, sammutin sen. Tää, mulla kävi niin, että mä en katsonut klassikkoa, koska yksi joukkueesta, mitä mä seuran tällä kaudella, ihan tarkoituksella Eintre Frankfurt. Nyt neljän viiden pelin jälkeen, niin välttämättä ei hyvä valinta, mutta mä olen päättänyt, joulun, joulun aikoihin voi tehdä vielä muutoksia. Niin sen pelin mä katoin siinä, siinä. sitten sunnuntaina oliko se lauantai? Kumpas päivän mä olin kiukkunen? No kuitenkin Everton oli äärimmäisen surkea. Sen pelin mä katoin, niin pelin mä en aina. Että, että mä olen tällä kauden on pelannut yhdeksän pelin, mä olen seitsemän tai kahdeksan nähdä. Äh, Espanjasta mä katson Athletic Bilbao. se oli viime vuonna, kun mä kokeilin tätä tota seurantaa, koska mua kiinnosti, kun kaikki puhuu espanjan liikaisesti, mä en oo siitä innostunut, mä oon yhden joukko, mitä mä seuraamaan. Ja mä päätin jättää täks kaudeksi. Ja sitten, koska me ollaan paljon käyty perheenä tuota, niin Torevihas, ja siinä on Eltsen lähellä, ja ne nousi nyt pääsarjaa, niin mä ajattelin, mä otan Eltsen myös semmoinen, vähän niinku paikallisen seurantaa, että jos satutaan olemaan Torevihas hyvä aikaa, niin siitä on kolme varttia matkaa. Ja Kartahenä sitten taas pelaa tuota, laitoin kakkossarjassa, niin mä ajattelin aloittaa helpon kautta. Perjantai-illalla katsoin niitten matsin. Ja, ja siis se oikeastaan mun viikonloppu oli. Sitten ei oo sun muita pelejä kohdallettu tänä. Niin. No, oli siinäkin jonkun verran. No, on, siinä. Sattui olemaan sellainen, että lauantaiksi tuli kaksi peliä. Mm -hmm. Perjantaiksi yksi ja sunnuntaiksi yksi. Unel unelmapäivähän on se, että tänä on. Niin, ne tulee näin kolmeksi päiväksi. Kamalinto on se, kun tulee, mullakin on siinä että mikä katsotaan ekana, mikä tokana. Ja kaikki Everton menee kaikkien muiden ohje. ja sen jälkeen alla on tota, määrätty rankingin missä järjestyksessä. Jos nämä kaksi pelaa samaan aikaa, niin tuota mä en katsoa, Toma katsoa. No siis, me ollaan aika eri, eri tilanteessa niin siviililämän suhteen, sun tyttäret on, on lähes käsi. Molemmat. Toinen täytti eilen 18, niin. eli on täysin. ja toinen, toinen on lähes, niin, niin. ja sitten taas kun mulla on pieni on 20 kuukautta, niin, niin että, että se on vähän semmoinen, että mun on vaikea syttyä enää nykyään peleistä, jos vaihtoehto on omat, oma perhe, jos ne, tai sitten omat harrastukset jopa, jos ne pelit ei ole niin kuin, just oma oman joukkueen pelejä, eli Inter, Aik. Paimiohaka, että ne on niinku semmoisia, mitkä niinku voi, voi niinku vähän jopa kalenteriin laittaa, että näitä näit tykkään seurata. Yeah. seurata. Ne, on, ne on silleen tärkeää. Totta kai mä katson paljon Veikkausliigaa, mä seuraan, seuraan tätä tota aktiivisesti. Ja, ja sitten sen teen, että meidän Faija Hemmeltin kova Leedsin on ollut aina, niin nyt kun Leeds nousi liigaan, niin... Kyllä mä käyn katsoa viikonloppuisesti, miten liit sillä on käynyt, siis tuloksen. Joo, siis tällä, että mäkin niin. seuraan niin. useampi joukku, että ihan tuloksen <laughs> niin. tasolla, mutta kyllä mullakin niin kun... käytännössä kattoen se menee niin, että jos mulla, jos mulla on vapaa viikonloppu. Ja sanotaan, Evertonin peli on vaikka kello 17, ja kaikki nämä muut joukkueet mitä mä seuraan, on sit vaikka päivällä aikaisemmin tai perjantai-illoin, jos mulla tulee semmoinen olo, mä haluan mennä mökiltä, mä haluan lähteä pyöräilemään, tai mä haluan tehdä perheen jotain. Niin, ne muut pelit menee ohi. Ja Evertoninkin peli on semmonen, että tota, niin, jos mulla on hyvä fiilis, niin mä, mä teen jotain muuta. Ei, ei, ei se ole enää semmonen pakkomielteinen, mitä se joskus nuorempana oli. Et tuijotettiin telkkari ääressä että tota, no, niin, tyttäret tiesi, että tota, no, nyt on hyvä aika mennä ulos leikkimään, kun isä katsoi Evertonin peliä mm. Tai oikeastaan tiesi, että nyt on hyvä aika tyttärien mennä ulos. Niin. Yes. Ihmiset on tottunut katsoa jotain tiettyjä ohjelmia. Niin ihmiset on tottunut katsoa 90-luvulla hokinaitiin suomantaisiin. Ihmiset Joo. on tottunut katsoa mäista raiden liikaa koska se tuli niin pitkään, ilmaiskanaita ja kaikkea. Niin Kyllä, mäkin olen tottunut paljon. Enkä mä sano, ei yksikään niin jalkapallopeli ole sellainen, että mua harmittaisi, että mä, mä oon niin kuin käyttänyt aikaa jalkapallon katsomiseen On pelejä, no, pelejä, jotka on paskoja pelejä, on jälkiseltänyt, että miksi mä katoin tätä paskaa. Mutta sitten kokonaiskuvana, niin aika minkä mä oon niin jalkapallon, en mä sitä kadu. Ja se, että kyllä mä edelleenkin... Vaikka puhutaan, että ei vitsi, mä oon vähentänyt pelien kattomista loppulevuksi, kun miettii, niin se, että katsoo kaikki aivoa, katsoo kaikki Intelin, katsoo suuren osan paimioon, hakan eri joukkueiden pelejä, niin kyllähän siinä alkaa, kuitenkin se lista ole, iso. Mulla tulee tuohon vielä kaikki koulutukset, mitkä mulla on koko ajan päällä. Ja sitten siihen tulee niinku treenit vielä päällä. Niin itse asiassa jossain vaiheessa tuli sellainen kyllästyminen. Minulla oli pitki jaksoja, kun mä en katsonut yhtään jalkapalloa, niinku mitä ei tarvinnut katsoa, mikä liittyisi vastustajiin tai mikä ei liittynyt niinku oma joukkueen pelaamiseen. Et teki sen vaan pakollisen mä. Sen takia tein myös tämän karsinnan, että mä otin määrätyt joukkueet seurantaa, jotta mä saan siitä jalkapallomatsin kattomisesta taas sen kiksin, mitä se, sen kuuluu tuottaa, että se on se hyvä olon tunne. Et Yksi, yksi olut siihen. Kistara se on kello kello aikaa. Puoli jalka napsauttaa saunan päälle varsinkin kun on puolialla ja öh mä puolessa puolialla asti. Se on yksi per puolialla. Niin niin, on siihen se yläsäs. Et kyllä mä mä olen niin vanha jo että tähän niin ottaminen, niin se on niin kuin raivukastryyttämistä tiedät. Eli kaksi kaljaa vielä, niin se on semmoista niin kuin sivistyksen puolen olemista. <laughs> nyt niin itse olen alkanut paremmin ymmärtää, että niitä ihmisiä, joita olen tajunnut koskaan aiemmin, jotka sanovat, että mä seuraan vain Manun pelejä. Siis mä ainoastaan Madness Unitedin pelejä. Mä, jos olen seuraava, että Madness Unitedin, nehän on, mä on niin paljon liikajoukkoja, niin miksi olet katsoa niin Mersadin derby, Liverpool ja Ni, Sitten ne ovat no, koska voi kiinnostaa. Että minä katson vain Manua. Mm -hmm. Mä aina mietin, että mikä hemmetsi tuo juttu on, niin nyt mä oon huomannut, että mulla on tullut vähän samaa fiilistä. Et, et mä en ole tällä kaudella kattonut al yhtään peliä, missä aikoin pelaa. En muuta mäkään. Yes, ei, yhden, yhden vahingossa, niin, vahingos. niin. silloin ihan alkuun kun ei tullut mitään muuta. Niin, niin. niin ai, tai aika hyvä kun Al-Sainless silleen, että pyäri, niin. kun muut sarjo ei pyöri Niin silloin tuli ehkä pari peliä katsottuna, mutta, mutta, mutta, mutta että mä, mä, mä, mä ihan samalla kuin säkin, niin alan pääsemään tohon Koko ajan, niin kuin, nyt mulla on se 5-6 joukkue, koska aikon kausi menee vähän Europan niin euroopan, euroopan kausin päälle. Mm. Mutta mä aion sieltäkin niin vielä ottaa pois sen, että mä aion sen tehdä siihen kolmeen joukkoeseen, jotta siitä tulee sitä jalkapallon katottuksi kuitenkin. Ja. Niin, joo, tässä voisi lainata suurta somevaikutta, että jalkapallon katsominen on murroksessa. No sitähän se varmaan on, joo. Ja. Hei, mennään vähän eteenpäin, eteenpäin tota, tää asia, asia mitä mä eniten oikeastaan. On oikeastaan on ainut asia mun erotuomarin ura, jota mä kadun. Ne ei kuuntele tiedä, niin mä oon tosissaan ollut, olin useamman vuoden kakkosen erotuomarina ja, ja on puhaltanut, puhaltanut pitkää erinäisiä alasarjoja. olin sama kuin olin kakkosen numero oli Veikkausliikas neljenten erotuomarina ja, ja on muutamia hyviä, hyviä ja hauskoja kokemuksia, kokemuksia, tai oikeastaan paljon hyviä ja hauskoja kokemuksia elotuomalueella. Sitten on niin kun, vuoden 2010 tapahtui asia, mikä mua kaduttaa edelleen, että et, mä oon aina ollut kovaaainen, mä oon aina ollut sellainen, että mä kerron mitä mieltä mä oon ja aina mennyt niin läpi harmaan kiveen. Ja, ja silloin mä en uskaltanut mennä. Ja mun olisi pitänyt, että et, nyt niin kun, siis kaikki FF-jaron, jaron, jaron ja ihmiset, jotka ikinä kuuntelette tätä lähetystä, niin, niin mä haluan pyytää anteeksi 3. lokakuuta 2010 sattunutta asiaa, et, et silloin viiden minuutin kohdalla Robert Riski vei, vei TPSn 1-0 johtaja. Se oli semmoinen tilanne, että pallo tuli todella lujaa ylärimasta takaisinpäin. Ja riski olisi niin silleen, että veska oli eri, eri kulmassa kuin risket riski oli tyhjä maali edessä ja Mä näin saman tien. Siinä hetkessä mä näin, että Roope pisti pallon kyynelpäällä sisään. Hän hyppäsi niin kyynelpäällä leveellä, pallo tuli ylärimmäistä lujaa kyynelpää ja siitä sisään. Se oli kuitenkin semmoisessa kulmassa, eli kun ne hyökkäisi niin kuin pääty päin Veritaksella, ja siinä niin kuin A, se oli niin kuin se o katsoma o eli siellä missä vieras kannattaa, että Ni yeah. niin hän oli siinä kulmassa, niin erotammari Hätilä, kun se tilanne tuli nopeasti, ne niin oli väärässä kulmassa, ei voinut nähdä sitä tilannetta. Toinen avustava erotuomari oli todella kaukaa, koska niin tämä oli vastakkaisen puolella. Että ei voinut nähdä sitä tilannetta. Mä näin pommin varma, että riski teki sen maalin kyynän päällä. Mä olin siis aivan sata varma siitä tilanteesta. Avustava 1 oli siinä tilanteessa, niin seisoi siinä keskiviivan tuntumassa. Koska tietysti kun jaro, TPS-hyökkäs Jaron päähän, niin hän ei tarvinnut olla niin ala. Niin meillä oli käytännössä meillä oli välimatkaa kaksi metriä. Ja kyseinen avustava oli FIFA-avustava. Hän oli FIFA-avustava ja Maria. Ja ennen kuin mä kerkisin sanoa headsetteihin mitään, en yhtään mitä sanoa, niin että tämä avustava siinä vieressä on. Että, et hyvin nähty, hyvin nähty, kun tuomo. Lähtiäilä nähty palloa kesken. Katso, kun se oli semmoinen niin niinku, tavallaan sille, niinku, nostaa sitä esille, ette, että teit te, te, te, te, niinku oikein päätöksiä vahvistaa päätöksiä ja. sen mukaan, mitä ne itse näkee. Ja tässä tilanteessa se kulma oli kuitenkin sillä avustavalla sen verran huonompi, mitä mulla. Että hänkään ei nähnyt sitä, että riski sen kädellä, vaan hän katsoi niin kuin enemmän suoraan seläsuunnasta, kun mä katsoin sivuus, tai niin enemmän niin diagonaalissa sitä tilannetta. Pallo reppuu, pallo keskel, FIFA-avustava sanoi, että se on hieno, hienosti tuomittu maali, hyvin oltu mukaan nopeassa vastahyökkäyksessä. Meikä neljäntenä joutui omariin katselemaan. Se on sukkäteen. Se, se teki sen kädellä, se jumalauta teki, se, se teki sen maalin kädellä, koko jaron penkki riahantuu ihan totaalisesti. Siis senior tulee niin kiukkuisena mua kohti, että mä olin aivan varma, että mä löydän itteni, niin kun se seniorin kakkosvalmentaja oli pieni venäläinen ukko, joka ei oli niin Mä olin aivan varma, että se käskyttää sen pienen venäisen ukko viemään, mutta Moskovaan slummeihin ja sit mua ikinä enää kukaan näe missään. Tuli niin kiukkuisena päälle, mä olin aivan ja, ja. Niin sen sijaan, että mä olisin sanonut hetsetteihin erotuomarille, että se teki sen maalin kädellä, niin sen sijaan mä valitsin rauhoitella, kaikella pedagogisella osaamisella, niin mikä mulla on, niin valitsin rauhoitella Jarrion penkkiä, joka oli tuloskimppuun. kimppuun, niin tosi kiukkuisena ja haukku ja kävi kuumana. Ja se on niin se tuomio, mikä mua on jäänyt kalvomaan mun erotuomarin uralta. Et mä haluan pyytää FF-jarot äärimmäisen paljon anteeksi siitä, että se meni aivan pituin seuraavana päivänä. Ei edes peli jälkeen, kun oli se erotuomari, tuomari tarkkailija, palaveri mikä sitten aina oli, että erotuomaritarkkailija kertoo, niin edes siinä palaveris, kuka ei nostanut esille sitä, että riski teki sen maalin kädellä. Ei edes tarkkailija ollut nähnyt sitä, että se teki kädellä, ja siihen aikaan... Niin Televisio oli 2010, mitä oli, no. että käytännössä pelit kuvattiin, niissä ei aina ollut siis siis live-lähetys. Todennäköisesti tämäkin on kuvattu vielä Veritaksen puolelle, mikä ei ole. Ei, oli, varan... se, sitä kuvattiin jo alha Niin sit, maanantai, maanantai, koko tuomariston sähköpostissa, niin valokuva siitä, kun Riski pistää pallon kädellä maaliin. Totta, no niin, se, mikä minun nousi tuosta mieleen, kun sinä mainit ton, että sä et sanonut mitään, ja siinä on FIFA avustava, niin ensimmäinen asia, mikä tulee, mä en tiedä tuomarimaailman välillä vähän tuntuu just tämä, mitä säkin sanoit, että tuomari sijaan, kun tekevät hyviä ratkaisupelejä. niin tavallaan jollain tavalla siinä tuli tämmöinen, että sä et voi astua hierarkia yli ja mennä sanomaan, vähän niin kuin kirurgeille, että hoitaja ei voi mennä sanomaan, että sä teet nyt virheen, vaan sen pitää olla hiljaa, mikä on valitettava, että on semmoinen, niin kuin, puuttuu semmoinen, niin kuin tuota, no niin, kriittinen keskustelu, eli sinulla ei ollut asemaa tulla sanomaan toisten ohi, varsinkin kun he oli hierarkias korkeammalle ja on FIFA-tittelit ja muut. Okay. Ja sitten se nopea tilanne siinä, että samaan aikaan Jaron penkki tapahtui, niin luultavasti sun ajattelu meni jo siihen, että nyt tästä tilanteesta täytyy parhaan tavalla selvitä, niin tavallaan se, sun huomio oli jo toisessa asiassa siinä vaiheessa, kun sinun pitää pysyä siinä ensimmäisessä. Mm. Tämmöinen minulle tuli niinku ekana mieleen tästä. Joo, se oli, se oli tosissaan niin se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keissi kaiken kaikkiaan. Et, et, mähän ollut mä ollut montaa peliä neljentän erotuomarinen ja kokemattu Niin, niin että et, et erotuomarinen aina hyvin, ja johtajuus oli mun vahvuus kaikkien raporttien mukaan, tai tarkka raporttien mukaan, se, siinä tilanteessa. Ja sit, nyt kun mä oon tätä asiaa myöhemmin, mä mietin sitä, montako, että Suomessa, tai ylipäätään, mm -hmm. niin, siis nimenomaan Suomesta, tai myös pienissä maissa, eihän ne sitten enää tuolmeet tuolla Englannissa läpi, kun ne, avutaan, tai siis ne neljännet mm -hmm. erotuomaritkin no, on paljon liiga tuomaneita. Ne on kovempi kuin se pää päätuomari niin, siis nimenomaan se, se, että se erotuomari saattaa olla jopa kannuksilta matalamman tason kaveri. Mm. Niin tommoisessa tilanteessa sitten taas, kun se kakkosen, sä kakkosen kurssin niin saat pätevä silloin neljänneksi erotuomareksi liikaa, niin käytännössä sut tuoda ihan niinku out of the blue siihen seisomaan. Mm. Ympäristö jo pelkästään on itse niin. iso häiriötekijä. Niin, ja sitten silloin ne ammattipelätyötä olet katsonut aina telkkarista. Niin, niin. niin. niin. niin. niin. Sun, Tavallaan heitetään suden suhun, että sun pitäisi olla se, joka antaa sit sen viimeisen objektiivisemman sanan siihen. Varsinkin kun toiset on ihan innoissaan, että hei, hyvä tuomio, niin. niin sun pitäisi olla se kaveri neljä kertaa tuota, no niin, yleensä mukaan, Toisilla parisataottelu, niin he sanovat, että hei, sä muuten olet väärässä. Niin tässä, niin no, tässä tullaan siihen, että, tuota, no niin, että tavallaan tuommoista tilanteista ei pitäisi päästä tapahtumaan. Hei. Ja. Koska se kulttuurisin ympärillä, erotuomerin ympärillä pitäisi olla semmoinen, että silloin kun me ollaan pelissä, me ollaan neljä pelissä, eikä siellä ole mitään hierarkiaa. Tavallaan niin se perinteinen suomalainen, että kun, kun mennään saunaan, niin kaikki on samanlaisessa mm -hmm. asussa. Niin. ja kaikki on sama-arvoisia, että siellä heitetään tittelit pois, niin tässä pitäisi niinku tämmöisen päästä, että silloin jokainen saa antaa sen näkemyksen. Niin, ja mä oon aivan varmasti, jos mä sanon sanonut sen, niin kyllähän olisi varmasti kuunnellut. Ihan varmo, että me oltaisiin keskusteltu siitä asiasta. Että joo, ei, joo. Ei, ei siinä ole, että niinku nyt niinku päästäisiin taas siihen, että mitä niinku tuomari toiminta oli kymmenen vuotta sitten Suomessa, niin eihän se ollut avointa. Eihän tuomaria kritisoitu. Tuomareiden oma porukka ei tullut myöskään julki, että jos se kuitenkin jotain väärin... Ei niin, ne niin, vieläkään. Niinku vertaa, vertaa niin Esimerkiksi Englantia, tuomari tuomaripäälliköt tulee rohkeasti sanoa, että nyt meidän jätkä veti aivan vihkoonta, että ei voi mennä näin. Ja sitten nyt pelikieltoja kumotaan ja kaikkea. Suomessa pelikiel vaaditaan se, että joko erotuomari myöntää, että se oli väärä, että hän on nähnyt väärin tilanteen, tai sitten toinen vaihtoehto, että se pelikielto siirretään jollekin toiselle. tuomarille, on väärälle jätkälle sen punaisen. Joo. Et, siis Suomessa ei ole silleen kuin valioliikaiset, että sieltä vaan sitten voi niin delegaatio voi ilmoittaa, että et erotuomarin päätös on ollut väärä, me kumotaan peliä. Ei, ei ole niin navigaatio, lentäjyn navigaatiolaitoksella. Siellähän on semmoinen, että jos lentäjä tekee virheen, niin senhän pitää raportoida siitä virheestä. Jos se tekee sen määrätyssä ajassa, niin, niin tietenkin jos se tekee iso virhe, niin sen ei tarvitse raportoida, koska se johtaa kuolemaan. Pienempiä virheitä, niin, niin, niin sen pitää raportoida. Ja kaikki näkee. Et esimerkiksi jätin turvaviojalot laittamat päälle. Jos teet sen määrätysajatalous, niin mun niin siitä ei tule mitään isompaa rangaistusta, koska ei ole mitään sattunut. Mut se on kaikkien nähtävillä, tietenkin. Jos se toistuu, niin, niin. sitten sit siellä, sit... siellä on se Mutta tavallaan siellä nähdään ennemmin niin, että virheet on mahdollisuus kaikille oppia. Eikä taas sit näin, että niinku tuomaripiirissä et et kukaan ei nouset, niinku, sanomaan toista tuomari vastaan. Ja sen näkee ihan niinku, tässä lähipiirissäkin, että tota, no, niin, ei, ei, tuomarit eivät kritisoi toisen tuomarin päätöstä, vaan mieluummin puolusta. Eli tavallaan peitellään sitä virhettä, mikä ei silloin kehitä sitä toimintaa. Et jos se olisi avoimempaa, vaan se toiminta ihan tuomarit keskenkin joo, niin siellä olisi mahdollisuus siihen, että se kehittyisi koko ajan, se tuomaritoiminta paremmaksi, koska nyt tavallaan sillä, että aina peitellään sitä että jonkun tuomarin virhettä, niin sillähän niin kuin annetaan se mahdollisuus. Mä voin toista tämän virheen, ja kukaan ei tule sanomaan mun siellä. Niin, on just se, että et, et, kun ö, mä tiedän sen, että et kolme korkeimman saaratasolla nykyään niin, niin, tuomarit on keskenään tosi kriittisiä, ja keskenään annetaan sitä niin, kun, ö, palautetta tosi kovankin äänen. Niin kauan, kun se keskustelu pysyy piilossa, niin jalkapalloyhteisö ei tiedä siitä keskustelusta. Ja silloin kun jalkapalloyhteisö ei tiedä siitä keskustelusta, niin nämä myytit elää edelleen, edelleen vahvoina. Kyllä, kyllähän näkee, että, että jos isoista tuomioista puhuttaa samoin, no nyt on hyytiä vähän tullut ulos niiden kanssa. Se taas vieläkin olla useampaa, useammin, niinku, että mm. et keskusteltaisiin näistä. Et, et, et, et mikä, samaa se opettaa säännöt pelaajille. Ja kaikille. No nykyään, nykyään, nykyään säännöt on todella vaikea. No. Käsisääntö. Paitsi no, semmoisia, kun ei ne tuntu aina olevaa tuomarellekaan ihan johdonmukaisia. Alueen ulkopuolella sama käsi, niin, tota, no niin se on rike, ja sisäpuolella se taas tulkitaan, että se on tota, no niin, luonnollinen. Hmm. No, no. Ja sitten päästään siihen, että suomalaisen siis jalkapallon massaan, mä en puhu kaikista, vaan jalkapallon massaan, niin aika monen semmoisen, jotka niinku seuraa jalkapalloa vaan niinku just Man Unitedin tai tämmöisten kautta, että et se on niinku se yksi seura ja, ja sitä on seurannut. Niin heidän sääntötietämys perustuu siihen, mitä yksi semmoinen. Selosteessa. Ei, semmoinen kiharapäinen, ää, hieman ajoittain peikolta näyttävä kaveri kertoo jalkapallostudiossa niiden valioidipelien yhteydessä. Ja kun se ei osaa sääntöjä sen sille käy jalkapallosäännöjä, niin tulee juuri ne alimies, ja tahallinen käsi-myytit, mitkä ei ole millään tavalla. pitää. Tulee niitä. semmonen tulee. Jalkapallosäännöstö oli semmoista sanastoa, mitä jalkapallosäännös ei ole. Eli olla jo ensimmäisessä ongelmassa, voidaan tarkoittaa samalla asialla kahta eri tarkoitusta. Mm. Kyllä. Ja sitten kun se kerrotaan faktena, niin mutta mut käytännössä katsoen sehän, niin kun, mitä itsekin seurannut välillä, kun jalkapallostudioita kritisoidaan siitä, että ne ei ole riittävän analyyttisiä ja ne ei ole sitä ja tätä. Niin, mä en ole koskaan kokenut sitä ongelmaksi, että ne ei syvälle ja pureudu jonkin nyansseihin näin, koska just on näitä Man United tai sitten eräs Leeds United-fani, joka tuotaan, luulee tietävässä hirvittävästi jalkapallosta, mutta loppujen lopuksi aika ohu, ohu kerros, kerros siellä on. Terveisiin vaan <tos> <tos> että Jos kannattaa Leedsia, ei tiedä jalkapallosta pahemmin. Et, tuotaan, tietää vaan siitä, miten potkitaan ilkoilla ja siitä on syntynyt myytti, että mä tiedän jalkapallosta. Mutta kun tässä yhdistää asioita, niin piikkiä ja leads, ne on aika, <laughs> aika helppo nähdä yhdellä pelitallalla. Mutta tosiaan niin, tota, no, sehän on tehty viihteeksi, ja sitähän se on. Niin, on. Että, että jokainen itseään arvostava valmentaja, niin jos sortuu siihen, että, tai jalkapallon seuraaja sortuu siihen, että studios ne ei halua tai ei osaa tai ei ole kyvykkäitä tuota, no, analysoimaan peli, niin silloin on helpompi tehdä niin, että pistä se pois. Teet omat analyysit, juttelet vaikka jonkun valmentajan tuttujen kanssa, miten te näette pelin ja kehitä sitä kautta. sitä. Hmm. Et osuuksiin ei kannata lähteä. Totta, no niin. Hei. Aina käytössä erotuomaritoiminnan kannalta sitä No se, se, sitä vielä vähemmän. Niin, niin. niin. sekin on, on totta. On toki hyviä asiantuntijat. Mun mielestä Mika Ojala on, on aika hyvin onnistunut tuossa sanomalla. On, se on tuohon uudenlaisen näkemyksen. On mutta toki, Rapa, on, Rapa on hyvä studios, vaikka se puhuukin hassusti. Joo, no, se puhuu puolet turmuret puolet jotain muuta. Niin ja sitten se, että et hän puhuu niin pirun nopeasti sitä lausteella, niin kuka ei ymmärrä, mitä mahtaa rapa tarkoittaa, kun se sanoi niin. Ah, en mä oteta huomioon koska No sä oot itellä lausteella. <laughs> Joo, mutta mut siinäkin niin, niin kun, ojalasta, kun kuuntelee sitä, nyt satun kuuntele tuon derbypelin, niin kun tämä pari Rajanäki räjällä, Ojalla, niin molemmista näki, että ne, ne tarttu asioihin, mutta jos niillä olisi ollut eri ympäristö, ne olisi voinut mennä paljon, paljon syvemmälle, no. mutta ne piti sen semmosena vielä. Kuitenkin se tavallinen seuraaja niin se pääsee jo jujulle. Ja se on se juju. Miten selittää asiat niin yksinkertaisesti, että se joka ei ymmärrä niin paljon, pystyy ymmärtämään, mm. että mitä tapahtuu? Se on Erik Nivamaisuutta. Erik Niva siinä maailman paras. Mutta se no. tarkoittaa, että sulla on tietoisuus, jos sä pystyt selittämään asiat yksinkertaisesti. Mm. Se tarkoittaa, että sä itse ymmärrät asian. Jolle, että sä pystyt selittämään asioita selkeästi selkokielellä, se tarkoittaa, että sulla ei ole tieto ihan täysin hapusittelen. No, tää on niinku just, just yksi yks tärkeä asia, ja rapahan on myös loistaa, niin, niin tossa lentopallossa niin se Val näköinen savolainen tyyppi, hemmätti, mikä se nimi nyt on, kommentaattorina aina lentopallo, tai oli silloin hu, huippu, sanoa, niin kommentaattorina, Hitto, se lenteinen lentopallo, sen on pelannut, itse asiassa, sen poika on ollut kuuksis jalkapalloon. Mm. Nyt mä tiedän sen pojan etun nimenomaista. Niin ihan sama. Kuitenkin tämä lentopallo, hän näyttää ihan Valkilmeriltä, Valk niin, niin. äärimäärin. Hoikempana vai tukevampana? Siis... Ää, Eli nuorempana vai vanhempana? No siis näyttää niin kuin vanhemmat kuitenkin yhtä hyvässä kunnossa kuin aika. aikaa. Okei. Okay. <laughs> <laughs> niin, niin, tota... Ää. Hän tosi hyvin avaa lentopalloa pelinä silleen, että, että myös niin Tyymäkin katsoja hyvää lentopallossa, mitä en tiedä niin kuin minä. Pääsee vähän sisälle, mitä Sitten taas Pieti Poikola tekee samaa koripallossa. Ja mä olen ymmärtänyt, Jefu itse seuraa. Mä oon lukenut että sitä Jefu-kommentaattoria tuossa niin aina Super Bowlissa, niin hän kehutaan tosi paljon, että hän on hyvä avaamaan peliä. Joo, itse asiassa mä tiedän, koska mulla on toinen kausi NFL Red kiimaa ja ja, ja tota, no niin, seuraan sitä ja on vähän oppinut ymmärtää ja se, mikä mun kiettui, koska mä en ymmärrä ja mä haluan oppia ymmärtämään, hmm. ilman, että mä lähden kuitenkaan liikaa syventymään kaikkiin hienoksiin. Niin kun sitä on muutama kerran kuunnellut, niin mulla on avautunut paljon pelistä ihan sillä, että miten hän puhuu pelistä, eli siellä on hyvä tietoisuus hmm. takana. Ja on niin, hyvä kommentaattori. On todella nautinnollinen otteluun. Huono kommentaattori on sellainen, että, että sitten jää paskafilmejä eikä välttämättä oo toista kertaa. Joo. Joo, joo Siinähän siis, se onkin, että hyvä kommentaattori on, niin esimerkiksi Erkavellehtola on ollut näissä, kommentaattorina, se on tukenut selostajaa omalla asiantuntemuksellaan. Eli käytännössä se on ottanut sen oman roolin ja selostaja on saanut olla selostaja ja sieltä tulee koko kansan sanat ja kommentaattorit tulee sitten ne, mitkä vie sitä asiaa eteenpäin. Mm. Näin se pitää, pitää olla. Tässä tota, nyt erotuomareen ja kommentaattorin käytiin, niin palataan vielä vuoteen 2010, se oli siinä mielenkiintoinen vuosi, että 3 kolme kertaa Turussa, mä olin joka edes matkis siis neljäntenä erotuomareena. Elikain neljäntenä olos, niin kolme oli jarovasta. vasten. Niin siis oli joku neljäs silloin, Joo. niin, niin on, on mul joku 20-30 matsi, en, en ole laskenut, ne olivat nelosen oli tehtävät, ne, ne tuli vasta seisoskelu, seisoskelu penkkien rauhoitteluun. Niin... Kaikkein tärkeimmän näköisin. Niin, kyllä. Niin, niin, niin, tota, samana vuonna, kesäkuussa, tepsi kohtasi Jaron kanssa kotona. Sitten Inter jaropelin siinä ei oikeastaan tapahtunut mitään ihmeellistä. Ihmeellistä, näiden kahden pelin välissä. Tepsi kohtasi Jaron ja, ja, ja. Se oli mielenkiintoinen matsi, sitä oli. Noin 30 minuuttia pelattu, niin Chris Cleaver veti losaa rumasti pulkalajaloille. jaloille. Joo. Suora punainen kortti. Heidon Ja sitten tota, tepsin penki räjähti ihan Mä tain Rapa ja korvat, se voi herää jestas, kun ne kävi kuumana. Ja, ja sitten tota, mä vaan sanoin, sanoin niin rapaa, kun se lähti tuolle kohti. Mä sanoin, että menee nyt pois siitä. Tää, niin kuin, se oli selvä punainen, tää, niin auta, että ei sun huutaminen. Ja, Rapa ymmärsi, se meni sinne sitten tota, sitten meni hetki eteenpäin. Tuli tämmönen kova tilanne, niin, niin vaikka rapa oli koko matsi huutanut niin siihen asti, niin niistä korvat sen nousi pystyä ja se lähti tulla kohti sille niin Niistä mä vaan katsoin korvat sit down! Ja sitten mm -hmm. niinku teisi selvästi, sä et tänään enää nousee se penkiltä. Se oli hyvä, kun korvat se oikeasti säikähti. Sitten se meni istusne sinne penkille ja näytti niinku että et, hän sanoi ekaa kertaa tänään mitään, ja heti niin kuin kommentetaan. Mä, mä, mä luulen, että tuossa on semmoinen, että tiedän itse välille, kun tuomarit tuomaritten kanssa. Tulee se määrätty piste, kun tuomari tulee, niin sä tajut, että okei, jos se nyt rauhoitu. niin muista haittaa joukko, eli mä mm. ulosajoon. Ja luultavasti sillä tuli tämä samatunne, että hän reagoisi. Kun sä kävi vastaan, niin hän tiesi, että jos hän jatkaa, hän lähtee. Niin hän tajusi sen, että siinä oli päävalmentaja oli käyttänyt sen, niin, että mitä kaikkea oli jäljellä. No, siinä vaiheessa kun menin korpatse kohti, niin siinä olonpiakatsoon puoleen, niin siinä keskellä katsomoa, niin en tiedä ketkä siistu, useampi jätkä niitä oli kuitenkin, niin sieltä alkoi kuulla, että ei vittu, toi on seppä. <laughs> sitten taas tota, sit, mä paketin sen keskelle, olin elossa, niin ne, ne huusi mun koko ajan sitten takaa. Et, et että me tiedetään, missä saa asut ja me tullaan suoven taakse ja kaikkea semmoista ihan helvetin paskaa juttuu. Niin se, niin, se oli ihan helvetin kamala olla, olla siinä. Sit niin kun, no, tuli tauko ja aina nelonen menee viimeisenä veritakseltaan, meni siihen aikaan, meni sisälle, tuomari oli mennyt ja pelat oli mennyt. Menin, niin sit sieltä tuli... Silloinen toimitusjohtaja. Mä oon tämän asian hänen kanssa keskustellut jo jälkeen kun te olla on naureskeltu. hän eli vähän tunteen, niin tuli vastaan todella tuohtuna ja kiukkuisena. Ja sitten se oli, että, että jumalauta, että mä oon myynyt tänne kolme ja puoli lippuja, ja sitten saatana pilaatte pelin kolmenkympin kohdalla. Mä oon niin, no, eikö, eikö se ollut kliiverulku, kun pilas peli? Meinais tulla henkseleistä, ja sitten mä oon, okei, okay, sori, mä menen nyt tuonne noin, jatkoon matkaa, ja se oli myös mielenkiintoinen kohta. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olen elässäni kohdannut kyseisen henkilön. Ja se oli silleen, että hän tuli huutaa mulle, että miten me ollaan pilattu Tepsin peli. Toinen jakso, jaksoni niin, ja, ja Rohamin menoja meno siinä peli, se voitti sen 3-0. Ja sitten siinä oli joku tyyli tunti oli pelattu, mä olin kuunnellut siinä puoli tuntia sitä, että tiedetään missä mä asuin, ja miten paska ihminen mä ja kaikkea. Niin sit kentällä tapahtui ero, määrin, niin kuin iso virhe. Niin vapaapotut tilanne, keskialueen iso virhe, ei vaikuttanut pelin lopputulokseen millään lailla, ei vaikuttanut pelin flowhun millään lailla, oli vain iso virhe, minkä kaikki näki niin sadan kilometrin päälle. Yeah. Niin ne kaverit silmät että ei vittu. Ja sitten ne huusivat, että Seppälä, meessä tuonne kentälle, että sä voi olla paskempi kuin toi. <tuhuksi> Mene nyt tuonne kentälle, ota pois jukko. Ja siinä on niin hauska nähdä se, että vaikka aluksi musta tuntui, että ne oli tosi väkivaltaisesti, niin suhtautunut muuhun ja sitten tajusin siinä vaiheessa, että okei, no ei, ei nyt ihan hirveän tosissa ollut. Ne oli vaan puutelemassa niin mietit... ja mä edelleenkään tänä päivänäkään tiedä, ketkä ne jätkät olivat. mietitkö kun niitä on neljä-viisi kappalat. Sitten kun sä miettii, on johonkin bundesliga kun siellä pelkästään Dortmundissa 30 000 yhdessä päähdys, jotka tekee tuon saman on, se on ihan, ihan eri tilanne. Se ei, oli vain uutta mulle. Joo, jo, jo, jo, mut jos, jos niin neljä-viisi kaveri pääsee sinun ihoalle, niin kyllä sinä siinä vaiheessa te olit jo vilkuttanut ulkomaan tota, no Niin, minä niin, olin vil vilkuttanut jo muutenkin, ettei <laughs> jo, se. Joo, jo, mutta siis se on... Toi, on. Toi, toi on toi. Se, se on jotenkin jännä, että nelosina on tosi paljon vaikeampi sulkea sitä keskustelua ulos, mitä sitten taas keskellä, kun minä olen niin ihmiset sanonut, että ihan mitään äh, Siinä on se, kun olet kesken, sä tiedät, mitä sä teet, mutta kun sä sivullut, sinulla on sellainen Tämä on mun ajattelu. Niin. Sulla on sellainen olo, että no, ehkä mun pitäisi vähän vaikuttaa. Niin niin, että saanko vaan vaikuttaa, niin. tyyppinen, tyyppinen fiilis. Se on ihan totta, että et et. Sä et ole, tavallaan, keskellä sä olet, niin sä vastaat kaikesti. Mm. Kun sä olet sivulla, sä voit itsekin nähdä, että noit, noita mun selä takana on oikeas, mm. mutta kun en mä voi oikein tehdä mitään. Niin, niin sä ehkä yrität olla vähän niiden kaveri samaan mm. aikaan, kun sä kentällä, niin sä et ole kenenkään kaveri. On, no, siinä on, Tain, että se se, Koska no, sä tiedostat sieltä kentällä, että kaikki tulee sua vastaan no, olemaan. No. Ole. Mutta kun sä olet nelosena, niin ku, en mä nyt ole tässä niin roolissa. No, tässä on niin ku, just, no sama vuoden aikaa kaksi jarroa molemmat hyvin mielenpainuvi, molemmista kymmenen vuotta aikaa, niin sitten tota, siinä oli semmonen, niin ku, että et, kun puhutaan musiikista, mikä, mikä on niin, mulle ollut tosi tärkeä, niin, niin mä oon ite, ite tota, silloin tuomari, urani aikana, kai sitä uraaksi kun on tullut oltu, oltu aika paljon, paljon siellä kentän laidalla, niin, tai kentän keskelläkin, keskelläkin niin sitten tota, mulla oli aina tietty, tietty niin listan, tämä kuunteli kuunteli, aina ennen peliä, peliä kun menin tuom tuomariksi mennessä ja viime niin, viimeinen viisi aina. Ennen kuin mä lähdin kentälle, niin sen viisin tarkoitus oli sille, että mulla tuli se fiilis. Että nyt jokainen keskittyy omaan juttuun. Mä keskityn tuomari-hommiin, pelaajat keskittyvät pelaajahommiin, keskittyy keskittyvät hommiin. että kukaan ei puutu muiden asioihin. Ja se on niinku, tämä viisi on se, mikä sai aina sille fiilikselle. Kyse on siis peinimisen yhteen biisistä, shut your mouth, siinä on niin kuin mä tykkäsin tosta, että se alkaa semmoisella niin terävällä, kuitenkin nousevalla niin introlla, että, että se pimmutus ei ole millään lailla niin kuin, väkivaltainen eikä mitään, se on niin kuin, terävää, Et nyt niin kuin, fokus, fokus, fokus, sitten alkaa mäiske, ja sitten alkaa niinku missä lauletaan, että shut your mouth, ja just se fiilis niin kuin, piti saada sinne kentällekin, Et, Mun tehtävä ei ole kertoa niille pelaajille, että nyt sä vedit ihan vituiksi, vaan pidä Mikko Turpas kiinni, siinä vaiheessa. sama juttu, jos ne pelaajat alkaa huutaa mulle, että mä tein jotain väärin, niin sama juttu, että hei, on hiljaa. Tää on mun juttu, sun juttu on se, valmentajuttu on toi, ja silloin kun me tehdään kaikki yhteistyössä, kaikki on hyvin. Ja se oli se, ja on hauska huomata, mitä jotkut piistit, että nykyään kun mun Spotify-soittolista soi autossa, ja mä jonnekin, sattumat sattuu, tulee peini, shut vaikka niin nyt kun aikakapseli taas oli tullut, siellä kyllä maa, Niin omaa. Sitten niin, mulle tuli fiilis, kun ajelin, niin mä palasin niin kun, siis yläkentän pukuhuoneeseen, kuuntelemaan sitä biisiä ennen tota, kakkosen kakkosenmatsiin, missä palasin Obu IFK ja, ja sitten tota... Olisiko mutta kuitenkin niin palasin sinne hetkeen, sinne pukuhuoneeseen. Ja jotenkin se oli se peli, joskus se joku toinen peli. Kuitenkin se, että musiikki vie meidät mukaan myös jalkapalloja. Nyt mä en puhu mistään niinku waka, waka tyyppisistä. Joo, ihan kiva video, Niin, niin sit, kun se on kuitenkin, liittyy niin kuin, tavallaan sun kisabiisi. Niin. Ja tästä puhuttiin myös offside podcastissa, puhuttiin niin kuin, että miten niin musiikki yhdistyy jalkapalloja. Nyt niin kuin, siis mun juttu oli aina toi Penny Satjomaat, kun mä lähdin niin kopista kentälle erotuomarina. Satan ollut tosi pitkään valmentaja, kun saat nähnyt sitä valmitään maailmaa, niin onko sulla sanoit, että sulla on joku piisi. Siis... Onko sulla joku sellainen niinku, siis... juttu, mikä sä haluat kuulla ennen kuin menet kentälle? Siis en välttämättä, no, Rauman meillä oli niin valmennistiimin kanssa, meillä oli yhteinen biisi, ja me kuunneltiin, mutta sitä mä en ole pahemmin kuunnellut sen jälkeen. Se oli sen vuoden juttu. Mut, mutta Kun se heitit on mulle ilmoinen, niin on yksi piisi, minkä mä aina kuuntelen, se on niin viimeinen piisi. Siihen asti. Niin ajatukset on totta kai pelis ja muuta, mutta siellä voi olla keskustelua ja muuta, mutta sitten kun mä tämän piissiin soitan, niin se on kaikki fokus pelis. Ihan totaalisesti. Ja sitten jää ne tyhmät jutut ja kaikki muut sivua. Eli, eli se valmistautuminen viedään sitten vielä niin siitä, herämin on ensimmäinen aste, sitten on se valmistautuminen koto, ja sitten kun koto lähdetään, niin tämä on niin se, että mä saavun paikalle, niin mä Ja kun mä jäin tätä miettimään, niin itse asiassa tuli semmoinen mielenkiintoinen yhtälö, Mä olen varmaan 15-16 vuotta vähintään aina voitetun pelin jälkeen. Ensimmäinen piisi, kun mä oon autoon tai mä oon pistänyt mikä tai mikä se tilanne on ollutkaan. Mutta ensimmäinen piisi, mikä mä oon kuunnellut jo, niin voitetun pelin jälkeen, Reijo Creep. Se on hyvä piisi. Se on ihan saira hyvä piisi, mutta kun miettii sen piisin sanoma. <tos> Niin jostain kumman syystä, siinä on tullut niinku semmoinen aina, että se, se on aina mulla ollut se. Tavallaan niinku jotenkin, mä ajattelen sen näin, että siinä on joku alitajuntainen ajatus, että tota, mä nostan vielä sen voittamisen tunteen <kliopiikko> omalla tasolla niin kuin korkeammalle. Tota, niin. Mutta en, ennen otteluun, niin mulla on yksi piisi, ainakin viimeiset vuodet ollut, että tämä on semmoinen, että tämä on aikanaan kun Darmstad nousi, Bundesliigaan. Ne pelasivat kakkosbundesliigassa ja se oli tasoltaan, ei pitänyt olla kakkosbundesliigassa, mikä mikään erityinen joukkue. Darmstad on läheltä Frankfurtia oleva kaupunki ja pikkasen semmoinen niin absosiaal paikka. Eli siellä ei välttämättä, ole, se on vähän niin kuin tämä voisi sanoa, kaupunki on siis Turussa, Lauste, Paris, Sorunosmäki, tyyliin, mutta nyt puhutaan niin vähitsoimasta kaavasta ja ne fanit on hyvin hyvin tota, no niin, tuntella siinä mukaan. tämä bändi on Pump-bändi, mikä on fanibändi. Niin ja, ja, tota, no niin, silloin, kun ne nousivat, mä löysin tämän biisin, tota, no niin, että Siellä pelasi sellainen pelaaja kuin Heller. Älyttömän nopea. Ja se juoksi laidasta läpi ja teki sen maali ja yksi nolla roittaa. Ja Tätä ne teki ja ne nousi punnissa liikaa. Tämä tarttuisi sieltä. Että, että tässä on semmoinen, tämä piisi syystä tai toisesta rauhoittaa mun mieleen ja saa niin sanotusti tuota, no niin, palaset loksahtamaan oikealle kohdille, mitä mä puhun pelaajille, miten, miten, tuota, no niin, mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä asiat ei ole koska ennen peli pyöri monta on erilaista asiaa. Niin, tämä biisi saa sitten tässä mun rauhoittumatta. alkaa hyvin rauhallisesti, niin kuin sullakin. semmonen että mulle tulee semmoinen rauhallisuuden tunne. Palaset onksaat tää paikkoja että piisi kestää itsessään niin vähän vähä ril se on se 5 minuutista mun on kaikki. Niin niin, se on iku niin sitten että nyt nyt mennään. Nyt ja. mennään ja tästä jo palataan. Onko se muutenkin vähän niin se että meillä on aika aggressiiviset piisit. Piisit tois noin tavallaan mitä kunnä nämä matsia kuin onko se joku semmoinen juttu että 78-luvun luvun, tota, syntyneet, syntyneet, niin meille se on se aggressiivinen musiikki, millä me mennään kentällä. tästä nykysukupolven niiltä nii tuntuu ole, olevan enemmän semmoinen niin party Mun mielestä niin mä kuuntelen nykykoppimusiikkiin. Mä tiedän heti, missä on mun koppi ja missä ei ole mun koppi. Et sanotaan, jos sä kuuntelet semmoista, niin, kotona, niin jos sä kuuntelet musiikkiä, mitä sä haluat? soittaa silloin, kun sä otat vaimon kanssa lasillisen viiniä ja vietät romanttisen illan, niin mä en voi ymmärtää sitä, että miten tuolla voi lähteä pelaamaan. Sitten kun sä soitat musiikki, mikä oikeasti rauhoittaa sun mieleen, niin kuin tämä biisi, niin sä valmis siihen otteluun. se musiikin pitää viedä pois, se turha, turhat tuota, no niin, höpinät ja turha jännitys ja tämmöinen näin. Et, et ei me mennä kentällä tyttöystävää tuota, no niin, kutittelemaan. Me mennään kentällä tuota, no niin, voittamaan peli. Niin sanotusti potkimaan niilkoilla. Mm. <lacht> <lacht> Nyt, Nyt joku mene. käsittää heti, että on mun joukko potkin niilkoilla. Niin ne tekee. Eikä me hävetä sitä. Kaikki joku potkii joskus nilkoille, niin. ei se, ole mitään. Toiset taas ja toiset pahimmaksi, kun ne ei voi kerkeä. Niin. Niin, se on mun hyvä termi, että potkitaan nilkoille, kun se kaikki, jotta vähän niin ymmärtää, niin sen tarkoittavaa, että me halutaan voittaa, eikä niin, tarvita sitä, että me oikeasti mennään ja vedetään nilkkaa. Niin. Nilkkaa, et se on Ja niin kuin Kullit kuinka katsoa jalkapalloa. Palloa kirjassaan, niin sanoin, että hän ei koskaan mennyt kentälle silleen, etteikö olisi ollut voittomielessä. Kyllä kentällä ei aina voittamaan. Jaha, joo. Ja se on niin kuin lähtökohta, että et, et mua häiritsi hirveän paljon, kun mä kuulin, mä olin katsoi Peimari ja tuon Ilves-kissujen välissä nousuvarsentattelu, joka vähtyi 1-1, niin pelin jälkeen kuulin kaveri Peimarin niin niin selitti, että kyllä nämä olisi pitänyt voittaa, kun oli voitto tarjolla, tässä käy niin, että noin pelaa se viimeisottelun, ni niin sopupelin V.I.S. mikä helveti sopupeli, että, että ei varmasti VJS- halu hävitä viimistottelu Ilveskissoille. Ja Ilveskissat pistää aivan varmasti kaikki sieltä. ei kumpikaan joukkue niistä lähde peli sille, että pelataan yksi, yksi ja molemmat nousee. Se syy voittaa se peli, niin se voi olla moninainen. Niin. Itse tuli, meillä oli reserviokkojen kanssa kans kauden viimeinen peli, Menti saloon pelaamaan. Itse ajattelin matkalle, kuten pelillä ei ole merkitystä. Et miten miten mit, niinku, yllättävän tyyni koko päivän oli. Siihen niinku, ottelun valmistautumiseen kaikki teki rutiin, rutiiniomaisesti hommat. Ei, ei tarvinnut enää tehdä niin paljon mitään taktisia juttuja ja muuta. No Oikeastaan siinä suhteessa mulla oli ajatuksia, kun mä tiesin, että meillä on a viikon päästä vielä s tärkeä peli, niin oli vaan miettinyt, että okei, tässä on niinku asioita, mitä mä saan tuotua tähän peliin, mitkä toivon mukaan tulisi siihen asiakon peliin mukaan. Mä käytin niinku tavallaan harjoitustapahtumana. Mut sitten kun mä pääsin kentälle, mä totesin totesinkin siinä taustalla, että tää pelille ei oo mitään merkitystä. Mä miettisin, että miten mä suhtaudun tähän peliin. Mut nyt ei oo mitään muuta kuin alvoittaa. Ja sitten mä tiesin sen vielä, kun me voisetaan riittävän paljon, niin ensin täytyy johtoansa, mutta sen jälkeen se ei riitä, me johdetaan. Koska sillä, että tuota, nyt no niin, tehdään riittävästi maaleja, niin me mennään sarjassa ykköseksi tuota, no niin, maalintikotilastossa. Ja varsinkin kilpailija eli interi ohi, mikä oli hemmetin tärkeet. Se oli sellainen hyvä panosti. Me johdettiin 4-0. Olisi voinut tehdä vaihtoja vai muuta. Ei, nyt tehdään se viides. Me tehtiin viides, mä tein vaihdot. Ja nämä vaihtopeläjät, ne teki sen kuuden. Yes. Iso tuuletus on ensinnäkin nämä kaksi nuorta jotka onnistus. Semmoisia, jotka ei ollut kauheasti saanut peliaikaa, ei aas eikä reserveissä. Ja joten ne onnistus niin toinen syötti, toinen teki. Ja sitten se, että me tehtiin eniten maaleja. No sarjassa. Vaikea alue, ihan hyvä On. Kolme viimeistä peliä, niin 2016 maaliin. Ei, ei, ei hullumpia kuitenkin siinä oli hyviä joukkoja, että tämä viimeinen peli, 6-1. Se, mikä minua pelin jälkeen harmitti, oli se, että se yksi meni omiin. Mm. Ja. ja se oli sinne, että sille, että putoaa. Jos Vilpas olisi voittanut, niin se saamat täydennysmenettelyn kautta jopa olisi. Niin, se, mikä VG nyt otti. Niin. niin. Kyllä. kyllä niin, suuri merkitys oli sille. Ja oli jottavilla. ja sitten se, että me pelattiin se peli. Että, niin kuin, mielenkiintoista tuossa sarjassa oli se, että jos katsoo niin meidän joukkuetta niin paperilla, niin kolme viimeistä peliä, niin käytän, no kun VG vasta meillä oli vielä ihan. Meillä oli kovin pelaajia, mutta koko aika, niin tavallaan se kaksi vastaan ja pilvasta vastaan, niin me pelattiin ihan oikeastaan täysin ajunnut. Sama ryhmä, jos voin pelata seuraavan päivän aionemmaksi, tai sitä seuraavan päivän. Mm. Niin. Ja maalle tuli enemmän ja enemmän. Kyllä. Tämä oli ihan, ihan mielenkiintoinen setti. Tota. Ei kai. Mulla ole tähän hirveästi lisättävää. Lisättävää, että sen verran, että, että, että ostakaa. D-play, niin näette al niin se on hyvä sarja. sarja. Oh, täytyy sitten tätä kotimaista tota, niin rahamonopoliin niin. myös mainostaa, että se on ollut mulle semmoinen tärkeä. Mulla on niin monta noita niin. että veikkaus -TV on näyttänyt kiitettävästi ja. al -Sven, Svenska, niin se on kyllä ollut iso apu. No. Ja sitten tietysti ruudussa näkee Veikkausliigan liigan, tota, matsit, mikä on, mikä on äärimmäisen hyvä, sieltä näkyy naisten kansallinen liiga. kyllä Liga, että Kattokaa niitä ja Kattokaa jalkapalloa, heittäkää feedbackia, mitä te haluatte kuulla, kuulla että tänään aika paljon rönsyltiin aiheesta toiseen. Mutta eikö se ollut niinku vähän meidän teemat. lähdetään nyt liikkeelle rönsyille ja sitten katsotaan pikkuhiljaa mihin suuntaan lähdetään? Että... Ei kun lähdetään liikkeelle rönsyille ja rönsyillä joka jakso tästä hamaan tulevaisuuteen. No, sekin käy. Joo, ei mitään. He. Kiitti Aku ja oikein paljon Tsemppi nyt sitten uusiin haasteisiin marraskuun alusta. Kiitos, kiitos.